Ви спитаєте, в чому ж річ? Безперечно, ви можете і не спитати цього. Але незалежно від того, спитаєте ви мене про це чи ні, я скажу вам. Скажу, скажу. Ви змогли б не дізнатися, в чому ж річ. Хіба що тоді, якби закрили вуха і почали щось голосно говорити або співати, тоді ви просто не почули того, що я сказав. Але ви не можете зробити цього, мілинко, бо на руках у вас наручники, отож вух ви не закриєте. Ну, хіба що ногами? Але не думаю. Ні, впевнений, ногами не вийде. Так, ви можете голосно кричати, щоб не чути, що я вам скажу, але це навряд чи допоможе, бо я можу заліпити вам рота пластирем. Тому, хоч не хоче, ви мусите дізнатися, в чому ж усе такі річ. Чоловічок хвильку помовчав, дивлячись у папери, а тоді, зітхнувши, промовив. «Як же це бридко тримати вдома зміюку?» «То в цьому річ?» – здивувалася Мілина. «О, ні-ні, ні, зовсім не в цьому. Річ у тому яблукові, яким ви мене пригостили цієї ночі, пам'ятаєте?» «Розумієте?» «Пам'ятаю», – «Пам відповіла Мілина. — І розумію, річ у тому яблукові, яким я почастувала вас цієї ночі. — Ви майже зізналися, Миленко. Майже зізналися, — скрошно зітхнув чоловічок, змахнувши сльозу зі щуки. — Це добре для нас і дуже погано для вас. — Ось погляньте. І червоненький простягнув Милені один з паперів, який тримав у руках. На папері був зображений збільшений відбиток пальця. Це один з ваших пальчиків, який я знайшов на тому яблучкові. Гарненький такий, дуже цікавий пальчик. А тепер подивіться на ось це. А у миленіних руках опинився інший папір з точнісінько таким самим відбитком. Бачите? Бачите, Миленко? Чоловічок нетерпляче підстрибував навколо, миляний, вказуючи пальцем то на один, то на другий відбиток. Це просто несамовито. Придивіться уважненько. Пре-преуважнесенько, золотко і серденько. Адже навіть неозброєним оченяточком на перший же ж погляд видно, що ці два відбитки ідентичні. Так? Ну, скажіть мені, скарбику лемій, так? Так, відповіла Мілина, зацікавлено розглядаючи відбитки. А чи знаєте ви, чий оцей другий відбиток? От здогадайтесь, спробуйте. Та не здогадаєтеся ніколи в житті. Не ваш, не ваш квіточко, а злочинців, котрий обчистив недавно банк, і якого я ловлю вже 15 років. Це його відбиток, а це ваш. І вони ідентичні. І чоловік аж завив від захоплення. З очей його котилися сльози, з чола під. Він тер кулаками свої бордові щуки і ридав від щастя. Потім раптом поглянув у дзеркало і вміць заспокоївся, Споважнів. Мілено, ви звинувачуєтесь у викраденні в місту 28 сейфів найцентральнішого міського банку. Поки що лише в цьому. Поки що. Але і цього, я гадаю, буде предостатньо. Поки що ви посидите собі тут, а рада вирішить, що робити. Чоловічок поклонився до дзеркала. І вийшов. А Мілина залишилася сидіти на табуретці, тримаючи в руках збільшення зображення двох відбитків. Вона сиділа так страшенно довго, не чуючи жодних звуків. Дивилася у дзеркало і вивчала себе, думаючи, яка ж вона гарна. Розгледіла свої очі, волосся, губи, ніс, і зі здивуванням зрозуміло, що страшенно схоже водночас і на маму, і на татка.